І як же веселилися глядачі, коли то один, то інший учасник боїв вилітав із сідла, борсуючись у пилу, аж поки його не піднімали і не виносили з поля бою зброєності. Маргарита Лансонська, виблискуючи очима, схилялася до королеви. «О, мадам, якби ви знали, як хоче Франсуа помірятися силами з герцогом Сафолком, адже він поки що єдиний з англійських лицарів не зазнав жодної поразки». Мері не відповіла, лише полум'яними очима дивилася на Чарльза. Ось він зайняв позицію навпроти грізного Монмарансі, а вершники опустили списи і, пришпоривши коней, помчали назустріч один одному. Мимоволю вона, що сили вчепились у поруччя ложі. Безперечно, нинішні турніри вже не ті, що за давніх часів, які ні вершник захищені настільки, що можливість каліцтв мінімальна. «Та все ж, коли бачиш спис, спрямований на твого коханого коня, який летить щодуху, удар» – Мері радісно підскочила, побачивши, як легко Брендон вибив із сідла свого супротивника. Його вітав шквал оплесків, англійський герцог своїм молодецтвом і майстерністю уже заслужив симпатії парижан. «Що сталося?» – повернулася Мері – помітивши біля себе незвично багато людей. «Ах, мадам!» Анна Болин опікувалася Лізі Грей, яка щойно знепритомніла. Вона ж безтямно закохана в Монморенсі. Що за дурість, непритомніти, коли чоловіка вибивають із сідла на турнірі? А я, несподівано злякалася Мері, що станеться зі мною, якщо Франциск скине з коня Брендона?» Усі навколо тільки говорили, що про майбутній бій між двома такими вправними воїнами, як мсьє Анголем і герцог Сафолк. Але цього разу Франциску належало битися з Маркізом Дорсетом. І хоча він красиво вибив із сідла англійця, певно перемога дісталася йому важко. Герцог зненацько зойкнув і вже під'їжджаючи до кінця арени, раптом пустив пустих спис, хиляючись у сідлі. «Він поранений! Поранений!» – схвильовано розкричалася Клодія. Королю навіть довелося її втихомирити. Бачачи, як Франциска під руки повелив призначений для нього намет, Людовик послав пажа довідатися, що сталося. Коли той повернувся і повідомив новини, король навіть зіронізував. Ой, нашому найдорожчому зятю просто вибили пальці. Такий пестун, він так ослаб. Не хвилюйся, Клодіє, це не той палець, що перешкодить йому виконувати свої подружні обов'язки. Мері сердито глянула на чоловіка. Воїстину, у короля зараз тільки одне на думці. Однак, схоже, Франциск навряд чи зможе сьогодні продовжувати участь у турнірі. Навіть шкода, її Брендон втратив гідного конкурента в боротьбі за звання переможця. Знаючи Чарльза, вона зрозуміла, що ти теж розчарований. Щоправда, попереду в нього ще бої з Боніве, Лотреком, а також непереможним Баярдом. Перших двох Брендон переміг із усією майстерністю лицарського мистецтва. З Баярдом бій вийшов серйозним, і трибуни мимоволі притихли. Баярд, лицар без страху і докору, ось уже напродовж кількох років вважався одним із найдосвідченіших герцівників. У першому бою вони зійшлися із Сафолком і непохитно стояли під ударами один одного». Доскакавши до кінця арени і взявши нові списи, вершники знову помчали на зустріч один одному, але тут сталася прикра випадковість. У коня Боярда раптом лопнув один із поводів – вуздечки. І хоча лицар спробував скерувати його прямо, то він все-таки зробив різкий ухил в У Брендуна з'явилася можливість збити списом супротивника, вдаривши в бік, що відкрився, але замість цього він підняв спис і галопом пролетів повз Боярда. Доскакавши до кінця арени, він зупинив коня і через Герольда запропонував супротивнику знову помірятися силами. Але Баярд не дарма мав славу першого лицаря Франції, і він оцінив чинок Сафулка, заявивши, що визнає себе переможеним не тільки військовим мистецтвом, але й люб'язністю англійського герцівника. Тепер Брендона могли обрати переможцем. Затамувавши подих, трибуни чекали, чи з'явиться герцог Франциск, чи зможе він прийняти виклик англійського герцога. З намету Франциска раптом вийшов в Боніве. Перед нова і, про щось перемовившись із Брендоном, зайняв місце біля нього, як зазвичай робив зброєносець. «Як він сміє!» – обурилася Маргарита такою поведінкою свого визнаного шанувальника – «Він що, втратив глузд прийнявши бік супротивника Франсуа?» Зі свого місця Марі бачила обличчя Боніве. Зазвичай усміхнене, воно зараз було темнішим за хмару. Та ось у прорізі намету з'явилася позолочена постать в обладунках, і трибуни радісно зашуміли. Франциск поводився інакше, ніж раніше – він не піднімав грат і забрала, не красувався перед глядачами. Коли до нього підвели коня, він спокійно сів у сідло і, не змушуючи скакуна гарцювати повз трибуни, мовчки зайняв своє місце в кінці арени і взяв спис на переваги. «Певно, хворий палець йому все ж завдає болю», – гірко зітхнула віддана дружина Клодія. А Маргарита несамовито плескала в долоні, кричачи, що її брат нікому просто так не віддасть перемоги. Марі схвильовано схилилася вперед. їй вже не було так весело і цікаво, як раніше. Їй стало страшно. Від могутньої постаті в позолочених обладунках повіяло загрозою. І королева пошкодувала, що не захопила із собою якогось амулета, що приносить успіх у боях. Бій почався швидко і розвивався стрімко. Удар! Списи розлетілися над руски, але обидва супротивники втрималися в сідлах. Не зменшуючи темпу, вони доскокали до кінця арени, швидко прийняли з рук зброєності в нову зброю і знову метнулися на зустріч один одному. Удар! Усе повторилося. Втретє не витримали коні. Коли вершники знову зійшлися, коні здивилися з голосним ржанням і почали завалюватися, плутаючись у складках розкішних попон. Збройності по обидва боки кинулися допомагати вершникам підвестися на ноги Першим звівся Франциск І всі побачили, як він на ходу, витягаючи меча, кинувся на Сафолка, який ще навіть не встиг підвестися Як не дивно, між ними став Боніве І поки англієць не підвівся, він беззбройний і без обладунку заступав його і відійшов тільки тоді, коли Брендон зайняв оборонну позицію